Димко підняв трута, підігнув ногу, підскочив до гармати, і вона вдруге шарпонула ядром ранковий росяний горб. Під горбами примовкло зовсім. Тепер чулося звідти говоріння, ніби вогні дотріскував хмиз. Лиш від глоду і скель не втихав розпач ойк полонених татар. Вони прощалися зі своїми кіньми на віки. «Досить, Сашко, гамуйся, усміхнувся Наливайко. «А то перекалічимо військо і лишимося самі. А ти, Семене, скачи під горби і скликай коло. Я тільки вмиюся і буду». Оливка підсунув дишлу під намет. Може, іще знадобиться. І, кладучи з плеча на плече важку голову, пішов до коня. Петро набрав з діжки відро води і заходився зливати наливайкові на руки. А мені, Петре, не зливай, попросив жбура шостак, бо я, як нагнусь, то з мене вицебенить уся кров. Дай но ну, я краще ляжу на землю горілиць і тили на мене згори. Так мені, може, стане легше, і кров перестане йти. Чув? Та чув, засміявся Петро. Лягай на землю, підставляй носа і буде тобі легше. Шостак ліг намалочай, заразом підняв дощік і червоні від крові руки. Петро вилив на нього відро Охі прокляті Щоб отак знівечити Свого полковника Ну взнаю А взнаю хто бив Охі взнаю Лий Петре Лий А я так трохи полежу Вже мені легше Петро набрав з діжки ще відро Половину вилив на Сашка А половину наливайкові на шию Петре Дивлячись на Петра крізь воду Спитав наливайко. «Де ти вночі сотню водив, що вона вранці прийшла ледь жива?» «Та було діло. Розказувати зараз чи коли? Довго?» «Та одним словом не обійтися. Я, Северине...» Петро примовк, оглянувся на табір і кашлянув. «Що?» – схилений до землі краплистим чубом гойднув наливайко. «Що?» «Ти, Петре, роби щось одне. Або зливай, або говори. «Я, Севери, не бачив сьогодні Галю». Вода в Наливайковій пригорщі завмерла і важкими краплями западала під ноги. Не підводячи голови, охриплим раз голосом Наливайко спитав. «Де бачив? Коли?» «Сьогодні в досвіта, вранці, за Дністром у монастирі». Наливайко відкинув від рук ворону свою голову і тихо подивився на Петра. Від такого наливайкового погляду Петро на мить розгубився і злякався, і ніби рятуючи Северина, заговорив швиденько, як лише міг. Вона не постриглась, вона ще не постриглась. Я так і сказав їй, Галю, не стрижись, Северин недалеко. Так і сказав, недалеко? Ну? Як давно Галя в монастирі? Відтоді, як ми ходили в Угорщину, а там їх у монастирі повно, і старші, і всякі, бо куди ж їм? А що ж гусятин? Що Галя каже? Татари? Вони. І саме тоді, коли ми були за Карпатами. Наливайко потемнів, очі його взялися морозом. Так він трохи постояв, тоді нагнувся і прошепотів Петрові. Зливай, бо так немиваним і піду на коло. А ще, доказував йому Петро, Ігуменя просила зо дві, зо три гармати і пороху. «Северине!» – підвів голову від землі Шостак. «І не здумай давати. У нас усього їх одинадцять штук. Одну дамо». Сашко скочив на ноги, підійшов до наливайка, обернувся спиною до гармат, ніби хотів їх собою загородити. «Северине!» – Жолкевський знову посуне. Чим будемо відбиватися? Кулаками?» «Ти, Петре, мені пообіцяв?» – звернувся до Петра Наливайко. Петро хитнув головою. Припадаючи до гриви коня, зі степу скакав чатовий тиміш. Гнався він, не вибираючи стежок, перемахнув через один кощ і другий, перескочив в воза, крикнув на ходу біля гармат щось димкові, обкрутився навколо намету і зупинився перед Наливайком, як окопаний». Пане гетьмане, і ви, панове, доброго ранку. Пане гетьмане, до вас гонець від князя Острозького. Що каже? Каже, що князі разом з вашим братом їдуть до нас, будуть сьогодні ввечері. Наливайко глянув на ж жбура. Гетьмане, сказав Шостат, це князю, не терпиться взнати, що ми в тій Угорщині накоїли. А може, прочув уже і про вчорашній день. Петро підійшов до діжки й собі, як коливка занурив у водоголову. Він тримав її у воді, скільки міг не дихати, і згадались йому карета, Дністро, Чорториї і арабська принцеса Хабіджа, та, що ніжки були в сандаліях, а очі як дві чорненькі прокосі квіточки. «Чи так, чи так, а князь їде?» – крізь воду почув Петро голосно Ливайка. «У березі у літній Дністровій воді на Ливаківці купали коней. Зроду нечесені й немиті татарські коні погойдувались у сливовій бистрині і думали, що їм надходить кінець. Вони прощально дивилися один одному в очі, тремтіли й плакали. Круглі конячі сльози котилися по темних печальних мордах і булькали в плинну воду. Та минав час, і коні потроху заспокоювались. Бо чорновусі нові хазяї не лише не били, не шмагали, а навпаки, лоскітно й ніжно шкребли їм і морди, і губи, і поза вухами. Віхтями дерези козаки вилизували їм і боки, і шиї, і попід хвостами. Край води вгору і вниз по Дністру на камінцях стояла козацька зброя, і лежала одежа. Поруч з рушницями, луками, сагайдаками, косами, шаблями, келепами і ціпами на верству вздовж поберезі сіріли чоботи і постоли, сіряки, гуні, маринарки і кобеняки, штани і сорочки. Як зелені гудзики на сорочках, уже повсідалися жабенята, а мерехтливі сині й жовті бабки чорненькими тупими хобітками висмоктували із сорочок сіль. Заклопотані купанням, козаки не помітили, як на гористому березі з'явився на коні гетьман. Наливайко витягнув шию, бо те, що відкрилося перед ним, перехопило подих. Уперше за рік повстання він побачив усе своє військо в купі – всі чотири тисячі душ. А ще донедавна, здавалося вчора, була у нього лише одна надвірна сотня – особиста охорона князя Остроського і Наливайко був її сотником. Тоді, після спалаху в Острозі, його сотня і він ще до пуття не знали, що і як далі робити. Коли ж у той самий зимовий день, граючи оголеними шаблями під вікнами замку князя Острозького, вони побачили, як з княжих воловень, стаєнь, броварень, цехів і навіть з книгодрукарні до них збігається хто чим озброєний люд, все й почалося. З хащ і боліт – а пізніше, вже у дністровських степах, з гір долин, сіли містечок, з Волині, Поділля і Карпат, минаючи жовнірські засідки і застави, таємними, знаними лише їм стежками й вовчими путівцями, потягнулися до наливайки посполиті.